Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ves salatu ves salamu aleyhəslef Və seyyidil mürselin amma ba'd Kəmək, kardeşlərindən qalmıştır? Gelip Harun Raşid'den sorusunlar ki Allah səhərəkə bir ı kerəmədə buyurur ki Bana dua edin, men də sizin dualarınıza, icabet edin, men də sizin dualarınıza gəl edeyim Amma deyir, biz dua edirik, Allah subhantala bizim dualarınızı qəbul eləmir. O da qısa və ümumilə olaraq alaq verir. Deyir ki, siz bir çox deyir, pisliyilər edirsiniz, günahlar edirsiniz, dəflif aləmə baxırsınız, amma deyir, tövbə etmişsiniz. Və buna da dəlil Peyğəmdər sansa məhədisin gətirmişdir ki, Allah subhantala deyir, qafir gəldən, duanını etmir, qəbul eləmir. Sonra deyirsiz deyir ki biz Allahın kullarıyıq. Amma deyir Allah'a deyir lazımicə dili kulluq eləmirsən siz. Sonra deyirsiniz ki Qurani-Kərim deyir bizim Allah Subhanahu olan taala bizə göndərdiyi kitabdır. Amma deyir Qurani-Kərimin deyə əmrlərinə və nəhlərinə deyir tabi tabe olmursunuz. Sonra deyirsiniz ki deyir, biz deyir Muhammad sallallahu alayhi ve sellemin ümmətindənik. Amma deyir peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellemin sünnələrini yaşamırsınız. Sonra deyir, dünyanın keçici olduğunu deyirsiniz, amma bir deyir, dünyaya deyir, iki əlli, dünyadan iki əllə deyir, yapışmışsınız. Və milçəyin qanadının, ağaca qanadının, milçəyin qanadının və yaxud ağaca qanadının, qanadının Allah yanında dəyər olmadığını deyirsiniz, amma deyir, dünyaya deyir, çox bağlanırsınız. Və ahirətin dünyadan xeyirli olmağını deyirsiniz, amma deyir, əməllərinizdə deyir, dünyanı ahirətdən tərcih edirsiniz. Və belə düşüncələr, insanın belə əqidədə olması, belə fikirlərdə olması, şək yox ki, onun <coughs> duasının qəbul olmasına əngəl çıxardı. Sonra şək gətirir ki, fəhəzə dəva önlər ki, muzil ilibdə. Ümumiyyətlədir, dua, yəni, aşa bilmədiyi qapı yoxdur Allah-ıslantana izinləm. Dua öz-özündədir, çox faydalıdır və mühimdir, önəmli bir dərmandır, bütün problemləri həll edən. Və ləkin qal qalbi ən illə Tübtili qüvvətləyir Allah qəlbin deyir Allah taladan qafil qalması Elədir ki Bunun gücünü zəiflədir deyir Və kədərəkə əqdülü haram deyir Və həmçin haram yemək deyir Duanım deyir Gücünü, qüvvətini qəbul olmasını zəiflədir deyir Necə ki, səhim muslimdə Əbu Hüreyvdən gələn həzistə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki İnsanlar Allah tal Allah Subhanahu taala təmizdir, yaxşıdır və ancaq rəy təmizləri, yaxşıları qəbul edir deyir. Innallaha hadiya amara'l mu'minina bima amara bihi'l deyir. Allah Subhanahu taala möminlərə peyğəmbərlərə əmr elədiyi şeyi əmr eləmişdir. Allah Subhanahu ökrancında buyurur ki: Ya ayyuha rusul ya ayyuha rusulu kulul tayyibat deyir. yəni peyğəmbərlər, elçilər Allahın sizə dediyi təmiz nemətlərdən yiyin deyir. Sonra başqa bir ayda buyuruyor ki Yə yuhəlləzinə əmənu qulu minə qayibəti mərasıqınakum Yəni, həmin mənada gələn bir ayətdir Və sonra şeyh gətirir ki Sun məzəqrə rəzə cürə yutu ilə səfər Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi Bir şey zikr ki Bir kişi uzun səfərə çıxır Üstbaşı belə dağılmış şəkildə olur Paşbantarı köhnə olur Həmin insan, yəni duanın qəbul olması üçün Belə deyək ki Çox zahiri əlamətlər həmin insanın özündə cəm oldu deyil. Və həmin insan əllərini qaldırıb Allah Subhanahu dua edir, deyik: "Ya Rabbi, Rab, Allah Subhanahu ta'ala çağırır və Peyğəmbər sallallahu alayhi və deyir ki, amma deyir, onun bir yeməyi haram, içkisi haram olduğu və geyimi haram olduğu üçün Allah Subhanahu ta'ala-nın duasına deyəcəyəcək. Sonra Şeyx Qasiri ki İmam Əhmədin kitabından dəli yetirir. İmam Əhmədin kitabı züht, züht kitabında yetirir ki, bəni İsraildən rəvalət yetirir. Ümumiyyətlə, bəni İsraildən gələn rəvalətdə gəl, İslamda hükmə, əgər bizim şəriətdən yəni, müxalif bir şey yoxdursa, məzəni bilən, bəni İsraildən rəvalət gəlsə ki, domuz zətin yeməyə olar, yəni içki içməyə olar və yaxud buna bənzər İslam şəriətdən müxalif şeylər, o şək yoxdur, o götürürmür. Amma mən İsraildən gəlsə ki, bizim şəriəti elə bir ki, bir balaca açıq açıqlayan, səhər yani rəvayətlər gəlsə, şərh mənasını kəsb edən rəvayətlər gəlsə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, deyil, nə nə deyil, "Yəni İsraildən gələn rəvayətləri deyimə yalanlıyım, yoxsa təsdiqləyim." Bəlkə də düzdür, yəni bəlkə də yalan deyil. Aydındır qardaşlar. Yəni ki belə eşitsən ibret alsınlar. Yəni. Nəsə Şeyx Qari Sədalə nə vaxt gətirir burada. Deyir ki, Əsabe bin İsrail belə Allah Subhanahu va İsrailə bir dəva göndərir və çıxırlar bir yerə. Allah Subhanahu va taala peyğəmbərə vahy edir ki, "İnne tumtahricu, xərcəc oladı ilə səidən bəidən nəsə." Və siz deyir, "Sualımı eç fürsiz açıq ayın bir alana qaldu ki, bədənləriniz üçün necasetdir." deyir və namadir əllərinizi qaldırırsınız halbuki deyir, o əllərlə deyə nə qədər qan axıtırsınız deyir. O mələsün biha Ya o əllərlə deyə qarmalası deyə haram tükələrlə deyə dondurmuşuz deyir. Al anadihi neştaqadə alaykum li men ingəli sizə deyə qəsarusdur. Vallam təzə minni illə budan. Siz dirməndən deyə ancaq və ancaq uzaqlaşacaqsınız. Yəni burada şahid odur ki, məsələ odur ki, Allah subhantana deyir ki, bu əllərinizə qarınızı haram işələrlə doldurmuşuz. Sonra şeyx dua İslamda mühüm olduğu üçün biraz az elə bir duanın incəliklərinə toxunur. Gətirir ki, dua min ən fər ədviyyə deyir. Dua ümumiyyətlə, həyatda deyir, ən faydalı deyir. Dəhqlərin çarəsi üçün istifadə olunan deyir. Firamindir deyir. Və hu adı vür və dua elə bir ki, bəlanın düşmənidir. Yudafiyuhu və yualicihu və yəmlə nuzuləhu Ya deyir, onun qabağını tam kəsir, ya onu müalicə edir, yüngilləşdirir Və də deyir, və yaxud onun elə bir şey gəlməyi azaldır Və yaxud tamamilə qaldırır, və yaxud da onu yüngilləşdirir Və huvə siləhülmümin Qətua mümin, mümin siləhıdır Necə ki, hakim üslərəkində gələn bir hədstə Ərəb dilsəsi ki, dua mömin silahıdır, dua dinin dirəyidir, dua yerlərin göylərin nədir? nurudur, amma hədisdə yoxdur. Və lehum ma bala 3 Duanın deyə belə deyir 3 əsas halı var. Birinci odur ki, an yakun al aqva min al bala odur ki, dua bəvadan gücdə olsun. Dua gələn bəlanı tamamilə aradan qaldırsan. Üçüncü əhəngətirəcək ki, dua ilə oxu gücdür, dua sahibidir yəni. İkincisi Əniyyəkunə adaf minəlbələ fəyəq valiyyədir belə deyir Ola bilsin deyir duadan zəif olsun Bəla duaya qalib gəlsin deyir Və belə bir vəziyyətdə də Həmin bəla gəlib deyir qula düşür Qula deyir də gəlir çatır Və ləkin qaddi Yuxafiflə əmkənə dayıq Amma deyir duadir nə qədər deyir öz zəif olsa O bəlanı olduğu kimi insana başına düşməyə qoyur. Yəni insana başa gəldiyi gördüyü bir iki baş düşmələrsə, gəl qalacaq düşür. Yəni ola bilsin avariya eləyəcəydi, ayağı, əli sızacaqsa, sənərsə olur, bu ağrılar qalır. Yəni bəlalığı gücləşdirir. Hətta, yəni bəlalı qabağında dua məlum olsa belə. üçüncü hal odur ki, ən yetaqavə mə qayəmna kullu vahidun minhum Ola bilsin ki, üçüncü hal ki, dua dəvaya qalib gələ bilər. Nə də de deyir, dəva qalib gələ bilər. Bunlar bir-birinə çarpışa-çarpışa bir, çarpışa çarpışa bir səmada qalırlar deyir. Vaqad ra va hakim fi mustaqra fi deyir. Hakim, hakim hadis gətirir burada. Hakim müstədrekində min hədis ilə Aişə rədiyəllahu anha deyir, "Ənə qalı qalıi Rasulullah sallallahu alayhi və yughni hadr min al-qadar, ad-du'a Gələn və gəlməyəndir bəlalara, ümumiyyətlə, gələn və gəlməyən, istəyilərək, hər şeydir, yəni, faydası var, faydası toxmur. Yəni, bəzi insanlar ancaq-vancaq ancaq başlarına bəla gəlsin, ondan sonra dua edir ki, Ya Rabbim, əl əl Amma insan hər zaman dua eləməlidir, sıxıntıya düşməmək üçün də dua eləməlidir. Məsələn, evdən çıxanda yəni, əzəmətli dualardan biri insan nədir, Allahım nədir? İnni, əulüdükən, ədəl-ləvuday, Allahım azmaqdan, özüm azmaqdan və yaxud kimlərsə azdırmağıma səbəb olmaqdan, yəni zəlil günə düşməkdən insanlar qarşısında və kimlər kimlərsə zəlil hala salmaqdan və ya özüm hər hansı bir cahillik eləməkdən və kimlərsə, kimlərin isə mənə qarşı cahil davranmasından sənə salmaqdan. Ən insan çalışmalı ki, qəbarcadan ondan duaları çox alsın yəni. Həmçinin evlə olmaq istəyəndə də yə, Allah Subhanahu taala evlənməmişdən qabaq, hətta insan niyyəti olmasa belə, bu gün əgər 15 yaşlı qardaşlar varsa aramızda, yəni lazımdır ki, evliliyi üçün yəni, salih hıdbat üçün belə-belə yəni, şeylər çünə etsin. Dua etsin. Yəni. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hazır olan ya şeylərə fayda verir. İnnal baladi la yanjilu kaylaqahu ki bəla nazil olur, dua onu qarşılayır ta qiyamət gələncə elədir ki vuruşa vuruşa qalırlar səmada deyə. Aydın də, yəni dua qoymun fikrəsin bəla düşsün insana. Nəyə yani bu da dua ilə haldı ki, əgər dua bəla da gətirə bilər, dua da gətirə bilər, heç <gülüyor> bir bir günə deyə qalib gələ bilmərsən. Və fihi ayda min hadis ibn Umar, Nəbi sallallahu alayhi və səlləm dua ilə yənfə mimma nazil, mimma ləm yənzil, fə alaykum ibadullah dua. Fə ibn Mədandən gələn bir hədisdə, yəni peyğəmbər sallallahu ki, ey qul, peyğəmbər sallallahu alayhi ki, dua deyil nazil olan nazil olmayan deyir işlər üçün faydalıdır və ey Allahın qulları deyil, siz dua edin deyil və başqa bir həzistə Tövban radiyallardan gələn həzistə Peyğəmbər sasana buyurur ki Lə nə ruddul qadara illə dua qədəri ancaq və ancaq dua çevirir və nə yəzidu filli omri illə bir və dua etmək insanın ömrünlə, ömrünün bərəkətini artırır, ömrünün yaxşınırlarını artırır Inna rizq, inna rizqa, rizqa və insan deyir, elədiyi günahlara görə nədən? rüzidən görürsən ki, məhrum qalır. Sonra, şəx gətirir ki, duanın faydalı olması barəsində və duanın isabət etməsi barəsində ən birinci amillərdən bir də o, ki, insan duada neynəsin, davamiyyətdə olsun. Və İndi hadis gətirəcəyəm. Min hadisəyə Buhari nə qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "Kim Allahın razılığını istəməsə, Allah üzərində qəzəb Allah Subhanahu Allah Subhanahu o quluna deyir qəzəblənər. Amma insanlar arasında görsək ki, tersinələr. Necəki bir səhabə gəlir, Peyğəmbər sallallahu deyir ki: "Ya Rasulullah, məəleyi bir şeydir ki, bəzi yəni hər insanlar sevsinə, həm də kim sevsin, Allah Subhanahu taala sevsin." ki: İnsanların, deyir, əlində olandan gözünü çək, Allah s.əni seçsin. Və deyir, dünyadan da deyir, gözünü çək, insanların əlində olandan gözünü çək, insanlar s.əni seçsin. Yəni, çox insanlarda nə, gö nə gördüm, şey istəmək. İstəmək yaxşı deyil. Və dünyadan da gözünü çək, Allah s.əni seçsin. Yəni, bəzi insanlar görsən ki, elə bunu götürürlər, Allah s.əni seçsin. İstəməklər, vəcrə vəcrə görsən, yəni Ya, şübhələr gətirilər ki, ayıbdır, mən hər xırda ehtiyacım üçün Allah s.ə.q. ağız açarım, Allah s.ə.q. nə deyərdir? Yəni, görürsən, şeytən bələ vəsvəsələrlə insanı yarındırır. Ona Peyğambər salsan başqa bir həcik dedir ki, hər kutadiyyir, ayakqabımızın bir bağını belə nəniyir? Allah s.ə.q. dan istəyirək. insan kiçik ehtiyacı olsa belə, Allah s.ə.q. dan istəməlidir. Allah s.ə.q. dan istəyən qullarını nəniyir? deyil. Əyə Allah s.q. istəməseydir, dua etməyini istəməseydir, qəvl etməyini istəməseydir, o, istəməyin özün də istəməyin nəsib etməzdir. Sonra gətirir ki, Ənəs r.ədə hədis gəlirdi. Lə təəcizi ki, dua, duadadir, aciz qalmayın. فَإِنَّهُ لَا يَحْلِتُ مَا الدُّعَي أَحَدِّ Və duada aciz olmayın ki, heç kimdir dua edə edədiyi həlaq qalmazdır. Aydındır. Hətta insan sıxıntı içərisində olsa belə, ən yəni, böyük problemləri olsa belə, sıxıntlar olsa belə insan əgər dua edirsən, dua edə-edədiyi heç kimsə deyə olmaz olmazdır Yəni sən dua etdiyin hər hansı problemin iç içərisindəsən O problemdən çıxmaq üçün dua ed edirsən Hələ ki, çıxmaq üçün dua edirsən, bil ki, o vaxt sən üçün heç vaxt deyil Həlak vaxtı deyir, sayılabilməzi. O vaxtın içənişində deyilsən, heç vaxt il həlak ola bilməzsə. Sonra, şəx burada başqa bir hədisi gətirir, deyir ki, İnna Allah subhanət Allah dua edəndə deyir, ısrarla deyir, davamiyyətli deyir, dua edən qudlarını deyir, sevir deyir. Sonra, şəx burada bir məsələni açıqlayır. وَمِنْ, وَمِنْ أَفَاتِ اللَّتِ دِي تَمْنَعُ دِي تَرَفِّبُ الْأَفَرِ الْدُعَالِي دِي Elə duanın kəbul olmasına, müəllə olan, əngəl olan ilərdən bir də deyir اَنْ يَسَّى جِرَ الْعَبْضِ Və Və tələssiyyindən teless, dolayı da deyir Duanın zəiflətməsi vəyakud duanın tamamı da deyir Çərk etməsidir və hüb mənzilətidir, mən bəzərədir, bəzərədir, əvqarəsə qarsən və bu insanın da misalı məyə bənzəyir Gəlsən ki, bir dənə insan nəyəsə, əkir əziyyət çəkir, əkir Fəcələdir, yətəəxədə və yüçqih Gəlsən, həmin o əkri əqacı başlayır su verməyə, onu böyükməyə, onun qullu qaləməyə Fələmə istabda kemələhə və idrəqə tələqə himələhə Bələ Artıq insan ümsüzləyə də nəyiniyib? Görüsən ki, onu tərk edir və elə vaxt olur ki, o ağaç quruyur öz bəhrisin deyib eləmək İnsan gələniyyəsin, dua edəndə tərətməsin yəni, Ümumiyyətlə, yəni, doğru dildə deyəndə ola bilsin ki, insan dua etsin, o anda Allah s.ə.q. ona cavab etsin. Amma Allah s.ə.q. bəzən, bəlli bir hükməti görə, bəlli bir amillərə görə versan kutu alım çağrının gecikmesi daha məqsəd ki nə olsun? Yəni elə gəlməsi, elə icabət olunması məsələdir. Yani. Və isail buxari min hadis abi hurayra rəziyallahu anh an rasulullah sallallahu alayhi və sallam qald mustecabi li Roşkar istecabik ma lam yestacil, yequlu da'awtu fa lam yustecab li. Ərəmdər s.ə.v sizdən birinin duasına deyir, Allah s.ə.cəl verir, nə qədər ki, o tələs və tələsmək də nədir? Tələsmək insanın dinəyi ki, ya Rabbi, mən dua qəbul olmadır. Sonra şeyx bir də məsələ yətəxilir burada, deyir ki, idrə cün yə, yəni güclü duanın sifətlərini yətirir, və ilahiyyə məbdudiyyətə hüdud-u xalqdir. Am birinci ayə insan dua edərkən deyir. Şükrən zikrinib de. bir yeri toplayasan. Sonra deyir bu ilahi dua vaxtən, və sadəfə vaxtam di min avqatil ijabətə altı vaxt var ki, vaxtı dua qəbul qəbul olur. Məsləhətlə gəlirsən. O vaxtlara təsadüf elərsən, o elədir dua. Həmin vaxtlar gecənin 1 3 Azığından sonra edilən dua və yaxud azanla iqamı arasında və yaxud namazlardan, tərz namazlarının arxasınınca edilən dua və ində soru edir İməm Yomuncu mətələ minbər və İməm bir minbərə qalxandan qalxanına qədər və cümə günü, elədir ki, gün basmağa bir saat, əsrin axır saatidir o vaxt və bu vaxtlara təsadüf eləyərsə, Və insan fikrini zikrin bir yerə toplayarsa, Allah Subhanahu va taala qorxarsa, öz dilinin nur gözəl ifadələrlə Allah Subhanahu va taala qarşısında ifadə edəyərsə deyir. Və inkişarun beyne yedir rab Allah Subhanahu qarşısında insan özün küçüldürsə, sinarsa deyir. Ist və istəqbala da'i li qibla və gibliyyə tarifənərlərsə və təharətdə vəsa yəni dəstəməcə olarsa və əllərini Allah Subhanahu va taala tərəf qaldırarsa Va dua edərkən Allahu Teala-ya həmdlə dua edərsə, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sonra duadan əvvəl istighfar diləyərsə, firahlarla təvəkküldərsə, "Summa dəxələ allahu" sonra duaya başlayarsa deyir: "Ələ haley misl və isranan Allahu teala istədiyini istəyirsə" Va təvassül va təvassül ilə isməyi və sifəti və təvhidini, Allah Subhanahu Taala təfəkkürlə, əsmaları və adları və sifətləri ilə Allah Subhanahu Taala təsəvvüd edərsə və qədəmə beynində dua və sədaqə bəxş var ki, duadan qabaqdir. Sədaqə verərsə deyir, "Beynə halu Və xüsusilə də əgər bu dua, duanın hmm. eləyib sözləri Seğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin <coughs> elə deyil, elə deyil sözlərdən olarsa, ona elə deyil olarsa, inşallah deyil, bu dua qəbril olar. Ümumiyyətlə, insan çalışmalıdır ki, belə ehtiyacını istəyə bilər və kitab sünmələ gələn duaların üstündüyü olub ki, bu göz, qərtə, sözü tərikətlərini də başqa-başqa... Başqa, cəmaatlarda da ya, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi kaşkı məndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi tükə olaydı kaşkı Peyğəmbər sallallahu aleyhi palkar, məndə bir parçı olaydı amma səndə bugün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmi ağasından çıxan sözlər var aydın qardaşlar yəni, bu özü gör yəni, bu özün nə qədər elə bil ki qəbul olunca nəyəyib nəsə bu qalsın Burada bir də incə şey var, onu da deyin, inşallah qalsın. Ümumiyyətlə, <coughs> bir şey azaldıqca, elədir ki, onun elə bir qiyməti daha dəmin olur. Qiyməti getdikcə yüksəlir. Elə şeylər var ki, yəni, o şeylər ki azalır, insan o şeylərə daha yaxşı istifadə eləməyə çalışmalıdır. Məsələn, Oruc ümumiyyətlə götürəndə, oruclar çoxdur da, məsələn, aşırı orucu var, başqa oruclar var, birinci-dördüncü günün oruclar var, ayda üç gün tutunan oruclar var. Bunlar, məsələn, hər həftə insanın qabağına çıxır, məsələn, bəzi oruclar, hər ay görsən, insana qabağına çıxır. Amma ildə bir dəfə insanın qabağına çıxan oruclar hansılardır? Ramazan orucudur, yaxud, məsələn, Şəhvalda tutunaldır, işte, aşıqda gülməsələn tutunaldır, işte. yəni O şey ki, getdiyicə uzun bir müddətdə insana bir dəfə, iki dəfə verdi İnsan çalışmalı nə iləməlidir Bunları obilərin nüsbətən daha yüc dəyərləndirməli Və həmçinin buna uyğun məsələn, başqa bir misal Məsələn, duanın özü məsələn, duanın qəbul olan vaxtları məsələn Elə şey var ki, həmişə var Əl azanla idami arasında Hər namazdan sonra. Amma məsələ insana verilən az vaxtlardan bir də arafat görür edilən dua, Eğer kim gəsən haqqıqsa. Və yaxud məsələn o şey insana həftədə bir dəfə verilir. Ola hansıdır? Cümə günü. İnsan çalışmalıdır ki, nəyələsin? O gün nəyətən çıxartmasın? Rasulullah səlləm alə Muhamməd və alə əlihi və sahbiyyə.